Čitanje svetog evanđelja po Luki i Mateju. Slava tebi je gospodin, slava tebi je pozdiv moj. U one dane, savjeta, žena Zaharina,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 I djevojci biješe ime Marija. I ušavši k reče Andjeo, Raduj se blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena, blagoslovena si ti među ženama. A ona vidjevši ga, Uplaši se od riječi njegove, I mišljaše, kakav bi ovo bio pozdrav. I reče joj Andjeo, Ne boj se Marija, «Jer si našla blagodatu Boga, i evo začećeš i rodit ćeš sina, i nadenjećeš na djenućeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se Sin Višnjega, i dat mu Gospod Bog presto Davida, oca njegova, i carovat će nad domom Jakovljevi Bavje, i carstvu njegovu neće biti kraja.» A Marija reče anđelu: Kako će to biti kad ja ne znam za muža? I odgovarajući reče anđelon: Duh Sveti doći će na tebe i sila Višnjega oseniće te. Zato i ono što će se roditi biće svetom i nazvaće se Sin Božiji. Je to je Elisaveta rođaka tvoja. I ona zače sina u starosti svojoj. I ovo je šest mjeseci njoj. Koju zovu nerotkinjoj. Jer Boga je sve moguće što kaže. A Marija reče. Evo sluškinje gospodnje. Neka mi bude po riječi tvojoj. I anđeo otide od nje. Reče gospod svojim učenicima. U odanoj času. Dolazka sina čovječijega, niko ne zna, ni anđeli nebeski, dotac moj sam. Jer kako je bilo u dane Noja, tako će biti i dolazak sina čovječijega. Jer kao što u dane pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu, do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg i ne shvatiše dok ne dođe potop i odnese sve. Tako će biti i dolazak sina čovječijega. Ta će biti dva na njivi, jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. Dve će mleti na žrnjevima, jedan će se uzeti, a druga ostaviti. Bdite dakle, jer ne znate u koji će čast Doći gospod vaš, ali ovo znajte, kad bi znao domaćin u kojoj će vrijeme doći lopo, bdeobi ne bi dao, da mu kuću provalim. Zato i vi budete spremni, jer u koji čas namislite doći, u koji jer u koji čas namislite doći, će sin čovjeka, koji dakle Taj vjerni mudri sluga, koga postavi gospodar njegov nad svojim domaćima, da im daje hranu na vrijeme, blago tome sluzi, koga gospodar njegov došavši nađe da čini tako, zaista vam kažem, postavit ga nad svim imanjem svojim, ali ako li taj Žeđavi sluga reče u srcu svome, Neće moj gospodar još zadugo doći I počne tući drugove svoje A jesti i piti s pijanicama Doći će gospodar toga sluge U dan kada se ne nada I u čas kada ne misli I raseći će ga na pola I daće mu udeo sa licem jer ima Ondje će biti plač i škrgu od zuba Daće da, će biti Tsar s nebeskom kao 10 djevojaka koje uzeše svetiljke svoje i iziđoši usretanje sa nikom a petnik bia khmudren a pet luden jer lude uzeвши svetiljke svoje ne uzeše sa sobom ulja a mudri uzeše ulje u posudama sa svetiljkama svojim i budući da ženih odosnim Sprep, zatrijemaše sve i pospaše. A u ponoći stade vika, evo ženik dolazi, izidite mu u sretanje. Tada ustadoše sve djevojke one i ukrasiše svetilke svoje. A lude rekoše mudrima, dajte nam od ulja vašega, jer se naše svetilke gase. A mudre odgovoriše govoreći, Da ne bi i nama i vama, bolje idite prodavcima i kupite sebi. A kada one otidoše da kupe, dođe ženik i spremne uđuše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. A posle dođoše i one druge djevojke govoreći, gospodaru, gospodaru, otvori nam. A on odgovarajući reče, zaista vam kažem. Ne poznajem vas, vidite dakle, jer ne znate dana ni časa, u koji će sin čovječi doći, jer kao što čovjek polazeći na put, dozva sluge svoje i predade im blago svoje, i jednome dade pet alenata, drugome me dva, a treće mu dan, svakome prema njegovoj moći, i od, odmah otide... A ona je što primi petala nata, otidem te radi s njima i dobi još petala nata, kako i ona je što primi dva, dobi i on još dva. A koji primi jedan, otite, otidem te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svoga. A posle drugog vremena dođe gospodar ovih slugu i stade svoditi račun s njima. I onaj što je primio peta lenata, pristupivši donese još pet talanata, govoreći gospodaru, predao si mi peta lenata, evo još peta lenata koje sam dobio s njima, a gospodar njegov reče mu, dobro sluga, dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svojega, I ono, i ona što je primio dva talenta, pristupivši reče, gospodaru predao si dva talenta, evo još dva talenta, koja sam dobio s njima, a gospodar njegov reče mu, dobro sluga, dobri i vjerni, u malom si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega, a ona onaj što je primio Jedan talant pristupivši reče gospodaru znam da si ti znam da si ti tvrd čovjek ža neždeni pa se je on iskupljaš je ne si on pase poboja i otidog te sakri talena tvoju zemlju i evo ti tvoje. a gospodar njegov odgovara zli i lenji slugo Znaosi da ja nigde nisam se jao, iskupljam gde nisam veao. Trebalo je zato moje srebrom da daš menjačima i došavšim, ja bih kuzeo svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talent i daj, podajte ono me što ima 10 talenata, jer svakome ko ima daće se i pretećeće mu od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega a nevaljalog slugu baciše u tamu najkrajnju ondje će biti plač i škrgu zuba a kada dođe sin čovječi u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njim tada će sjesti na presto slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit se jedni od drugih, kao pastin što razlučuje ovce od jaradi, i postaviće ovce sa desne strane sebi, a jarad sa lijeve. Tada će reći car, onima što mu stoje s desne strane, hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo, koje vam je pripremljeno od postanja svijeta, jer o gladne I dadoste mi da jedem, ožednje i napoiste me, strana i primiste me, nad bejak i odenu ste bolestam bejak i posjetiste me, u tavnici bejak i dođo ste mi, tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći, «Gospode, kada te vidje smo gladna ili na smo», Ili žeda i napoji smo, kad li te vidje smo stranca i primi smo, Ili naga i odenu smo, kad li te vidje smo bolesna ili u tavnici i dođo smo ti, I reći će im car odgovarajući, zaista vam kažem, Kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste, Tada će reći i Што му стоје с лјеје стране, идите од мене проклети у огањ вјечни, који је припремљем дјаволу и анђелима његовијем. Јер огладне и не дадосте ми да једем, ожедње и не напоисте ме, страна с бејак и не примисте ме, наг бејак и не одену ме, болестани у тавници и не посетисте ме tada ćemo odgovoriti i oni govoreći, «Gospode, kada te vidje smo gladna ili žedna, ili stranca ili naga, ili bolesna ili u tamnici i ne posluži smo ti, tada im odgovoriti i govoreći, «Zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ovih najmanji, ni meni ne učiniste». Jovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječniji. I kada svrši Isus ove riječi sve, reče učinicima svojim, znate da će za dva dana biti pasha, i sin čovječi bit će predan da se razapne. Idu povitojemo slava Tebe, Gospodin, slava Tebe. Ako među praznicima, brađe i sestre, postoji neki koji možemo nazvati vratima, Onda je to upravo ovaj praznik. Ja sam vrata. Ako ko uđe na mene, ući će i zići će i će naći. I život u izobilju. Ako i god ne uđe na mene, imat će samo lošu pašu, a život neće ni naći, ni opusiti. Isto to možemo reći i za vjeru pravu, vjeru pravoslavnu. Kogod povjerovao To jest, prošao kroz ova vrata, primio dar vjere, on, braćo i sestre, ne vjeruje. Ne vjeruje na pravi način. Njegova vjera ne može biti prava, njegovo slavljanje Boga ne može biti ispravno, njegovo ispovjedanje vjere... Ne može biti tačno. Punje laži, punje sujevjerija. Pogledajte samo i u našem mnogo zaboravnom narodu koliko sujevjerija. Treba kilometre da pređeš da bi sreo čovjeka u čijem oku vidiš nebeski sjaj u čijem glasu prepoznaješ radost, u čijem srcu možeš da vidiš svjetlost i u životu dobra djela koja svijetla. To se smatra danas velikim blagoslovom da sretneš čovjeka čija je vjera zapečaćena ovim praznikom, čovjeka koji je prošao kroz ove dveri i našao život u izobiji. Dovoljno je biti blizu njega, a kamoli primiti ono što i on primio, jesti onu hranu koju on jede primati, one blagoslove koje on prima. Pa da osjetimo ogromnu razliku između Paše ovoga svijeta i onih tihih voda na kojima gospod arhipastir duša i tijeva naših napasa svoje stado. Ogromna razlika, braći i sestri. Ali na te pašnjake ne možemo doći, izaći, ne možemo ih okusiti. Ako ne prođemo kroz vrata, kroz zlatnu kapiju. A ovaj praznik, tajanstveni praznik, tajanstven kao tajanstveni korijen životvornog drveta, otkriva nam tu istinu i nudi život u izobiju. Tačno, živimo u komplikovanim vremenima, u vremenu genetskog inženjeringa. Počeli smo, braći i sestre, da zabadamo nos tamođem u nije mjesto. Zato su mnogima nosevi pogomljeni, zato se mnogi podaviše, zato mnogi... Disajne organe tretiraju raznim ušmrkavanjima. I još smo uspjeli da se pohvalimo i crku da prezremo, misleći da mi koji se bavimo takvim tehnikama i sve to možemo, šta sad treba da tražimo u crkvi? Pa mi u njoj nemamo ni sagovornika. Nama su potrebni ozbiljni ljudi, naučnici, genijalci. Mi smo ušli u nove prostore, osvajamo nove horizonte. Šta meni sad može sveštenik da kaže? Šta vladika zna o tome? Neka oni rade svoj poseo mi ćemo svoj. Neuporedivo uzvišeniji i čovječanstvu Potrebni, mi otkrivamo i dajemo nove mogućnosti. A da li je to baš tako, braći i sestri, kao što oni govore? Njih smo saslušali, a jesmo li čuli šta crkva kaže? Od ovog praznika Gordost ovoga svijeta Tačnije glava gordosti Ili glava ovoga svijeta Prokleti I pali Arhangel Onaj koji je nekad bio U istom kolu sa visokim Angelskim činovima Koji je bio blizak Onom koji danas blagovijesti Pomračivši se, gordošću, ispunije, braće i sestre, svojom tamom ovaj svijet. I danas ljudi postaduše sasudi tame, čudesno biće, stravično biće, čovjek koji treba i može svjetlost da primi, svjetlost koja ne može da se ugasi, postade sasud tame. I ta energija, po porijeklu demonska energija, s onim demonskim svojstvom, osnovnim svojstvom gordosti, neposlušnosti i straha. Gordost, neposlušnost i strah. Uvijek zajedno, braće i seste, od ovog praznika posebno se plaše. Pogajajte kako reaguje svijet na ovaj dan. Pobjež. Eno radi ona motorna testera. Čuju se kranovi, bageri, bešumni rad moćnih računara. Pobježe, braću i sestu. A što ne dođeš, profesore, I ti naučniče, i svi vigenijalci, dođite, ima ovdje šta da se vidi. Nije prazan ovaj dan, nije prazna crkva. Imamo šta da ponudimo. Imamo novu vijes koju nam donese onaj koji u one dana došaoši u nazaret po poslušanju, jer ga je vladika poslao, pozdravi jednu ženu, djevojku, tačnije, jednu od nas, koju je majka rodila. Pozdravi je neobičnim pozdravom, braćo i sesto. Ovdje moramo biti pažljivi i spremni, jer događaj je preuzvišen. Arhistratik Gavril razgovara sa čovjekom, obraća se ljudskoj prirodi, djevi braću i sestri Mariji, i pozdravlja je a i sam se čudi onome što izgovara, ali kao svijetu i arhangel poslušan i naučen da ne ide preko mjere, a mjera njegovog dara nije mala, braćo i sestre, u pitanju su najbliži činovi, Mihail, Gavril, oni koji Boga gledaju koliko mogu da vide i da podnesu. Ali on je svjestan da ima ograničenja, braćo i sestre. I ta ograničenja prevazilazi po slušnošću. Pa ako je Vladika rekao Idi, Gavrilo, pozdravi je, javi joj. Da će začeti I da će roditi sina i da mu nadjene ime Isus, Spasitelj. A na njeno pitanje, braći i sestre, a kako će to biti kad ja ne znam za muža? Gavrilo odgovara i nas poučava, velika pouka svetog arhangela Gavrila. Sila svevišnjega osijenit ćete. Duh sveti doći će na tebe. Sile svevišnjega osijenit ćete. I ono što će se začeti, bit sveto. I ne reče, ništa više. A šta bi mogao da kaže, breći i sestri? Ne zna. Gavrilo priznaje da ne zna. Ali nije drzak, nego poslušan i smiren kao angel. I onaj prostor neznanja, koji mi pokušavamo da popunimo radoznalošću, pa upadamo tamo odakle se nije baš lako vratiti. Vidite sami gdje smo završili sa naučnim istraživanjima, Gavrilo taj prostor ispunjava poslušnošću i silom blagoslova, blagodati, koja je iznad prostog poznanje i zadovoljenja Proste radoznavosti. Otkud ja znam, ja sam arhangel, a poslan sam od gospoda, od sve te trojice, od velikog savjeta. Otkud ja znam, šta će to da se desi u tvojoj utrobi? Ja sam došao da javim, da pozdravim i da najavim veliku radost. Kome, svima vama, da će vam se spasitelj roditi. I rodio se, braćo i sest. I obratite pažnju, u samom korijenu crkve svijet se odvojio od nje. Sami početak, čudo, besjemeno začeće. Na samom početku, braću se sest, imamo ono što prevazilazi svijet u svim njegovim projevama, onim maksimalnim. Pazite, to nije nikad bilo. Začeće bez sjemena bez muža su i stigli naučnici su i gjenijauti krenuli da ih još pričekamo je da nastavimo sa pričom da ne sakrivamo ova čudesna djela božija je čuli smo da nije dobro da ne objavljujemo čudesna djela božija jer na taj način grih činim Začeo se besjemeno, pazite, začeo se u utrobi djeve, braće i sestri. U njenoj utrobi, a djevstenost njena nenarušena. Šta je sad ovo, braće i sestri? Besjemeno začeće. Rađa ga, a ostaje djeva. Svijet se povlači, braći i sestri. Ne može, nema dacha. Nema ni smirenja da se pokloni pred tajnom, zajedno sa smirenim arhangelima. Nego bježi, braći i sestre. Gord, nepokoran i poražen i šta drugo može do da da šta drugo može nego onom motornom testerom da radi i sprema zimnicu okružen, ovedom besmislom m začet bez sjemena bratite pažnju, nemojte da upadamo u komplekse braće i sestre u crkvi smo, nemojmo da se brukamo nemojmo da se povlačimo pred svijetom koji samo blefira u crkvi imamo braće i sestre nešto neuporedivo uzvišenije i to odmak u samom korijenu nismo doplodovani stigli braće i sestre ne govorimo još o berbi Nismo još trpezu ni postavili. Sama zora, prvi pozdravi. Raduj se, blagodatna. Gospod je s tobom. Ako se to začeo u utrobi žene, braćo i sest? Bez sjemena. Boga. Hvatajte pažnju, držte umu, ne dajte mu da bježi. Uhvatite ga, sad je važan ovaj dan, mnogo važan, raći isles. Bog u utrobi žena. Sin Boži, sin djevin postaje. Žena, a nosi u utrobi Boga. Šta je ovo, i sestri? Šta mi ovo pričamo? U šta mi ovo povjerova smo, i sestri? Smo li mi normalni? Je li se to zaista desilo? Ako jeste, onda sve ovo drugo što činimo, to je sve promašaj. Sve je greška, braći i sestri, ali baš sve... Od temelja do vrha, sve one ženitbe, sve one udaje, sva ona kupovina i prodaje, sva ona zidanja i ova ovdje oko nas i sva druga zidanja, to je sve greške, promašaj, pogrešni projekti. Zato i kaže gospod u zadnje vrijeme, ženitba udaja, udaje ženitba, kupovina prodaje. Zidanja, zidanja, zidanja. A šta je u temelju? Ako nije ovaj praznik, braći i sestre, ako nije radost ovoga pozdrava, ove blagovjesni, to nema nikakvog smisla. Nema tu radosti, braći i sestre, neće ni života biti. Pa ima li li? Ajde ako je neko od vas ušao u te projekte, se ko udavoj ili ženio. Je li bilo radosti bez ovoga praznika? Bez pozdrava Gavrilovog? Bez blagoslova Djevinog sina? Nije, braćni sestak. To ne mora druge da pitamo. To ćete nam vi sami reći. I ne jednom, nego milijon puta potvrditi da je to vaistinu tako. Niđe radosti. Niđe utjeh je samo muka, patnja, ludilu. Jedina radost, jedini blagoslov, život u izobilju dolazi iz, nje, iz njene utrobe. A u njenu utrobu, braće i sestre, useljiva se ta radost odakve? Od čovjeke? Ne. Mi smo svi zaraženi, braće i sestre. Mi jedni drugima prinosimo virus. Mi djeci pri samom začeću braće i sestre sa onim prvim životnim impulsom mimo i smrt predados. Zate za zato. U onom trenutku začeća primio je i život i smrt. A u njenoj jutrobi došlo je do tajanstvenog nadumnog sjedinjenja Boga i čovjeka, božanske i ljudske prirode, braću i sestre. Novo čedo, novo dijete, novi korijen, novi temelj, novi put, novi blagoslov, sve novo, novi svijet, novo carstvo, novo učenje i novo i neprolazno i netroležno i iz nje se braći i sestre rodio blagoslovena ti među ženama obratite pažnju među svim ženama braći i sestre to je najveća čast za žensku prirodu nemojte da se Hvatate na one zamke, gordosti, a što ja ne bih mogla na svetu goru? A što ćeš ti tamo? Pa u ličnosti presvete bogorodice, ti si kao žena maksimalno ispoštovana. Tvoja priroda je primjela blagoslov. I sad ti još samo fali na svetu goru da odeš, nađe se uvrijedžena. Poštuj i nemoj da se upoređuješ sa njom, neuporedivo je slavnija i od tebe, i od svih žena, i od svih angele. Ne možemo da se upoređujemo, braći i sestri, ali blagoslov možemo da primimo, možemo da jedemo od ploda utrobe njene. Blagoslovena si ti među ženama, ali rečeno je i blagosloven je plod utrobe tvoje, plod, braćo i sestro, plod koji jedemo. I jedući ga, spasavamo se, braćo i sestro. Od čega? Od svega. Od smrti, od grijeha, od djavola, od vremena. Od prostora. Jer život je u njenu utrobu došao, braću i sestre, od Boga. Duh sveti. Od duha svetog i Marije djeve. A odakle je duh sveti, dolazi, braću i sestre. Odakle je ishodi? Od oca. I rađa se plod, besmrtnost. E upravo tim plodom mi ćemo danas da se nahranimo, da se nasladimo. Taj plod, braćo i sestre, u njenoj utrobi tajanstveno zače. To nemojte da ispitujete. Možete da završite samoubistvim. Ako arhangel nije, nemoj ni ti, ali vjeruj, okusi i progledat ćeš. Sveta i božanstvena liturgije, braće i sestre, mistično i direktno sjedinjuje nas sa Majkom Božijom. Plod koji ćemo danas okusiti, plod je utrobenjen, nemojte da griješimo. Ajmo malo vaspitanja, braćo i sestre, da imam. Onog osnovnog, elementarnog vaspitanja. Svi koji se pričešuju u crkvi Hristovoj, treba da budu svjesni. A ovaj praznik nas na to poziva i tome uči. Da jedemo od ploda utrobe njene. Iz njene utrobe, braćo i sestre, silom duha svetu, mističnim tajanstvenim svetom tajinskim tokovima crkve pravoslavne taj prodje došo evo i do našega grada zato što mi imamo danas ovdje u ovom hramu i što imamo u svim hramovima danas u našoj zemlji i uopšteno na planeti gdje se danas služi sveta liturgija onaj pozdrav Gavrilov raduj se Ono naitije duha svetoga, onaj kontakt i dodir, vječnost i vremena Boga i čovjeka u njenoj utrobi. I ne samo dodir, nego i ova ploćenje, dakle je sjedinjenje, jednom zauvijek, neslivenu i neraskidivu u ličnost Isusa Hrista. Taj trenutak, braću i se, taj dodir pokrenuje sva zvona na svetim hramovima danas. Udar, taj blagodatni udar božanske prirode u utrobu presvete Bogorodice aktiviraoje sve naše crkve, pokrenuje sve naše liturgije i mi jutro pokrenuti smo tom silom i vi koji ste došli I mi koji služimo zajedno sa vama, čitava crkva vaseljenska pravoslavna danas služi pokretana tom silom, blagodatnom, koja se prvo uselila, pazite, prvo u njenu utrobu, to je ta kapija, to je ta tačka dodira, i iz njene utrobe, kao novog istočnika, počela da natapa svu zemlju i evo i ovaj naš grad i ovu našu svetu crkvu, u našu božanstvenu liturgiju, direktna veza sa utrobom Majke Božije i onim plodom koji u njoj iznikalo. Tako da, kad primamo braćo i sestre, gospodnji, kad se pričešćujemo, Nemojmo da zaboravimo u čioj se utrobi bi on začeo. Ako to zaboravimo, to da znamo jer ima neki koji su u nedoumici kako se pripremati za sve to pričašće. Nemojmo da se brukamo, braći i sestre. Stvar je mnogo prirodnija, mnogo jednostavnija. Upadamo u nekakve lavirinte, pobožnosti. Pustiti to, ovdje je stvar mnogo prirodnija, ovdje imamo majku, ovdje imamo sina, ovdje imamo Boga i čovjeka u jednoj ličnosti. Imamo podatke, braću i sese, imamo ime grada, Nazaret, imamo ime žene, Marije, imamo ime arhangele, Gavrilo, imamo njegove koji kojima je pozdravio, imamo i njen odgovor. Njeno smirenje, njeno prihvatanje tog bragoslova. Imamo dejstvo čije? Duha Svetoga. Imamo silu. Koju silu? Čiju silu? Silu Svevišnjega, koja osjenjuje i tu se povlačimo. Neću da idem dalje, ali imam prod. Evo ga tu, držim ga u rukama svaki put na svetim liturgijama držimo u rukama plod utrobe njene i šta nam još hvali da je potpuno zaboravimo braćo i sest pa pogledajte tu stravičnu scenu pričešćujemo se a nju potpuno ignorišemo zamislite kako je to užasno, kako je to strašno plod utrobe njene ali bez sjećanja na nju, bez blagodarenja, braćo i sesto. To je strašno. Takav. Dakle, da li može da se pričesti? Recite. Može li da se pričesti? Možeš li da jedeš ručak majkim, a da je nijednom ne pogledaš? Da uđeš drsko kao razbojnik sjedneš pojedeš ustaneš ništa ni jednu jedinu riječ ni jedan znak pažnje i izađeš misleći da je sve u redu da to tako treba da bude da to tebi pripada da ti to zaslužuješ da se to podrazumijeva te braću i sese ugudili To je neki čudni oblik džavoimanosti, posjednutosti, jer to samo demon može čovjeka danučiti. Samo demon, vraća i sestra, i demonska mistagogija. Ajmo da se pričešujemo svakoga dana. A na nju zaboravimo. Šta je to, vraća i sestri? To je prelizno. Zato danas, kad budete pristupali i mi zajedno s vama, pokusimo plod utrobenjene, vjerujući, braćo i sestre, a Arhangel nam je svima to rekao, da je Bogu sve moguće. Vi možete da pitate. I pitajte slobodno, osmijelite se. A je li? A kako je to moguće? Da u putiru jednog hrama budvanskog u nekom 21. vijeku bude prisutan isti onaj koji je bio u njenoj utrbi. Čemo mogli to da pitamo, braći i sese? Pitajmo. Kako je to moguće da Bog bude u čašu? U putiru. Vino koje sam ja donio... Hleb koji sam ja umijesio i donio, predao svešteniku. Kako sad to može da postane tijelo i krv? Ono što sam sam spremao, sama mijesila, sad tom istom treba da pristupam kao samom časnom tijelu i krvi. Pa kako je to moguće? A pa Gavrilu kaže, Naravno, ako pitamo Gavrila, ako budete pitali nekoga drugoga, dobit ćete čitav set odgovora, koji će vjeru da vam izgube vrlo brzo. Pogotovo ako budete pitali genijalce, profesore i doktore. A nije to. Bila je tu jedna veza, ali to apostoli nisu znali, nisu smjeli da kažu, pa je to tako išlo. Čim to čujemo, braći i sestre, Prizovimo Gavrilo upomoć, jer došo je paliji arhistratik. Kao što je prišao jednom našem radom bratu, koji je razmišljao i naslađivao se tajnom ovoploćenju. A ja mu privlazi umno i šapuće. Zar ti stvarno u to vjeruješ? Vjerujmo, braći i sestri. A na naše pitanje, Kako je moguće da će danas ovdje sa nama, iako nismo u Nazaretu, biti onaj koji je začet u njenoj utrobi, koji je jedinorodni sin velikoga Boga i Otca? Kako je to moguće da će on biti ovdje sa nama? Niko nam ništa nije govorio, nisu ga najavljivali, nije ga bilo u štampi, nije ga bilo na televiziji, niko ništa ne priča, svi pričaju. Ali niko ne priča o tome. A kako je to moguće? A Gavrilo kaže, u Boga je sve moguće, što reče. Ako Bog kaže, neka bude, bit će. Mi ćemo danas molitveno, a šta danas, mi smo već ušli, braći i se za neki trenutak odoslo. Prizvati blagoslov Boži i tražiti od Otca da duhom svetim učini ovaj hleb časnim tijelom Hrista njegovog, a Boga našeg. A to što je u čaši, da bude tijelo, njegova krva. I da bude ne mojom silom, mojom željom, mojom voljo, mojim znanjem, mojim umjećem, nego silom duha svetoga, da duh sveti dođe i sila svevišnjega, braću i sestre, da učini ovo tijelo, ovaj hlep tijeloma, ovo vino samom prečasnom krvi i šta biva? Pred nama je, braći i sestre, pogod utrobe njenu. Jer da nije postao čovjek, mi kao ljudi ne bismo mogli da ga ukusimo na ovaj način. Praznik je bogorodičin, a ona kao majka, sve majka, ko će danas da nas počasti, braći i sestre. Ko će danas na hranu. A čime će nas nahraniti ona i crkva kao majka, ako ne upravo tim pogodom? Zato pristupimo sa tom vjerom, ukusimo pogod utrobe njene i ukusivši ga, prepoznajmo silu Božiju, silu svevišnjega i osjetit ćemo i sestri u našim Dušama, da je spasitelj zaista rođen, da nam se spasenje objavilo, da je velika radost došla u svijet i ušla u naše živote. I čuvajmo to kao najveći događaj i doživljaj u našem životu. Nemojmo to da zaboravljamo, braćo i sest, nemojmo ovu liturgiju da izgubimo ovo je najveće što može da nam se desi poslije ove liturgije mi možemo ako je na pravi način doživimo da umremo braćo i sestre nikakva šteta ako smo je na pravi način doživjeli sjedinili se mi smo ušli u prostor vječnosti znači? i možemo da se odkakšimo, možemo da zaplovimo slobodno, nemojte da se brinete Ništo što ostavljate, niste izgubili. U njemu je sve, u njemu je naš život. U njemu je naš maksimum. I to nepovredljiv i vječan. Daj Bože da u tom maksimumu budemo i u vremenu, kroz liturgiju i blagodarnost, koju projavljujemo i prema njoj, i prema Svetoj Trojici da bismo i u vječnosti braćui i sestri bili maksimalno blagosloveni vječno radostni i blaženi. Amin. Bože daj. Amin. Oni uloženi sestre koji su kršteni i koji vjeruju u pokop ovog praznika. Ako nisu upterećeni nekim teškim grijehom, neispovjeđenim, a ukoliko danas imaju želju i potrebu da okuse od ovog roda, vjerujemo i osjećamo nadajući se da ne, varaj, ne varamo se u tome osjećajući da Majka Božja želi da pruži svima nama ovu sladost i ovaj blagoslov pred ovaj veliki praznik gospodnjega Vaskrasenja, da pristupimo, da primimo spasenje, da priđemo ka oni kojima je ono potrebno, Vjerujući da nama niko drugi ne može pomoći, do samo On, da ne dolazi ni kroz drugog, do kroz i evo kroz našu crkvu. Ako imamo to elementarno osjećanje, tu elementarnu pobožnost i vjeru, držimo da danas imamo i blagoslov da pristupimo. A ako sa takvom vjerom pristupimo, braći i sestre, sile spasenja, koja se izliva iz ove čaše spasenja, pomoći će nam da naše živote mijenjamo, da se preobražavamo. Zato je vrlo važno da ta distanca i taj dobri i bogosloveni strah pred svetinjom ne pređe u Patologiju, pa da onda imamo situaciju da vrlo često budemo na svetim liturgijama, a gotovo nikako ili vrlo rijetko da se pričešćujemo. To nije dobro, braće i sestre. Treba biti pomalo hrabar u redu. Jesam grešan, mnogo grešan, ali pogledaj ovu priliku. Zar ne vidiš ovu mogućnost? Evo, spasitelj je tu, na domak koliko ruku da ispružim, koliko usta da otvorim i obećava da će pomoći i mnogi drugi svedoče da silu ima. Ajde ja da priđem, evo vjerujem i Gavrilu vjerujem i Majici Božoj vjerujem crkvi, vjerujem svetim ocima, evo i ja ću prići i okusiti. I posle toga, braćo i sestre, da ostanemo u vezi sa crkvom, ne da je napuštamo, nego da imamo vezu sa njom. Jer krv primamo, život primamo, naš život, ako nije povezan sa izvorom života, ne možemo nazivati tim imenom. Dakle, pričešćujući se da ostanemo u vezi sa crkvom, najprirodnijoj vezom da ostanemo u vezi sa Majkom Božjom, da ostanemo u vezi sa Svetom Trojicom, da dišemo tom vjerom, braću i sestre. Ne na nivou poste memorije, pamtim, nego vjerujem, dišem, živim, dijelujem. E sve to nudi nam čaša spasenja, sve to možemo da primimo, Ukoliko vjeru u ovaj praznik, u ovaj događaj, u ovu silu Svevišnjega koja onoma dosijeni utrobu bogorodičinu, evo danas osjeni i naše ovo sabranje. Dakle, ukoliko ima takve vjere, pristupite i okusite kako je blag gospod, okusite pod ovog grada resvete Bogorodice pod ovog blagoslova oca našeg koji je na nebesima ovdje prisutan kroz sina svojega u tajnoj liturgiji u tajni crkve duhom svetom agasova da je paži mu.